розігнали похоронну процесію, виставили на посміховисько всю поліцію республіки. Вони вже ВПС задіяли, аби нас піймати. А тепер нам пропонують свободу в обмін на... на... на що? Отож, Артем прокашлявся і ще раз глипнув на Марусю, ніби просячи у неї підтримки. Перед тим, як нас відпустять, а це, друже, можеш не сумніватися, буде дуже скоро, ми мусимо зробити одну послугу перуанському по урядові. Напевник зробив паузу, очікуючи моєї реакції про те, я мовчав, і він продовжив. Перу країна дуже різноманітна, як в етнічному, так і в географічному плані. На сході країни, з за Андами, починається сельва, неосяжна амазонська рівнина, де немає автомобільних доріг, аеропортів чи великих міст. Там з давніх давен існують такі собі розбишацькі селища. Їхнє населення дика і небезпечна суміш місцевих амазонських племен, перуанських індіанців, колумбійців, венесуельців, іспанців, португальців та американців. Словом авандюристів з усіх куточків світу. Незмінно протягом останніх десятиліть вони вирощують плантації коки, роблять з нею кокаїн і успішно сплавляють його до Штатів та Західної Європи. Поки їх не займають, вони теж нікого не чіпають. Кілька разів уряд намагався оголосити їм війну, Проте розбишак виявилось настільки багато, крім того, вони настільки чудово знають свої джунглі, що республіканські війська щоразу були розбиті вщент. Витрусити їх із джунглів просто неможливо. Через якийсь час на наркоділків просто пристали звертати увагу. І все було б чудово, Макса якби ці джентльмени удачі обмежилися тільки наркобізнесом. Одначе, з часом цього їм виявилося замало. Останніми роками повстанці пішли на відкриту конфронтацію з законом і почали полювати на багатих закордонних туристів, переважно американців, які вибираються вікітос до витоків амазонки в пошуках екстремального відпочинку. Цього року терористи вже встигли захопити дві групи туристів і успішно отримали за них викуп, а це вже мій друже, псує міжнародний імідж Перу, як туристичної меки Південної Америки. Слухай, перериваю монолог, товариша, я це вже зрозумів. А тепер давай ближче до суті. Які у нас погані новини? Уряд задумав конгеніальну антитерористичну операцію, що має на меті одним махом розчавити всю бандитську зграю. Браворно випали в Артем. Молодці, аж зааплодував я. Поважаю такий уряд, от тільки нам то що з цього. Ну, ми з тобою, я й ти, згідно з підписаними домовленостями, ми будемо приманкою в цій операції. пролепитав тьомик. А потім поквапно додав, через силу посміхаючись. Чувак, але ти, головне, не хвилюйся. Військові повністю контролюватимуть ситуацію. Сеньори, запевняю, вам нема чого непокоїтися. Ми все тримаємо під контролем. Толустий низькорошливий перуанський капітан у півсферичній касці напнуті по самі вуха, говорив поважно і авторитетно, але якось зовсім непереконливо. Останні три дні всі тільки те й робили, що запевняли мене у безпечності задуманої каральної антитерористичної операції і в абсолютній даревності переживань за власну безпеку. Одначе з кожним таким запевненням мені чомусь ставало дедалі неспокійніше. За спиною солдата, яке вже втретє розказував нам із напарником про те, яку важливу роль у задуманому нападі на терористів відвело нам високе перуанське командування, однозаводно приїжджали вантажівки з кузовами, обтягнутими брезентом кольору хакі в яких сиділи найкращі перуанські бійці, спеціально підготовлені до тривалих боїв у джунглях. Разом з військовими їхало кілька тележурналістів, в тому числі двоє чудил із Франції, які мали висвітлювати перебіг подій під час карального походу. Вони всі мали на головах сучасні шоломи, з кули пробивними пластиковими забралами, на грудях бронежилети, на ногах високі берці з буйволючої шкіри, якою не могла прокусити жодна змія. Солдати ж несли з собою новітню вогнепальну зброю. Ножі з нержавіючої сталі і ситні харчові пайки. Нам з сьомиком видали лише пару картатих сорочок коротенькі шорти до колін і дурноваті американські бейсбулки. «Ви вдаватимете двох американських туристів», провадив далі капітан, які відбилися від основної групи і заблукали в джунглях. За даними нашої розвідки, вже більше місяця до околишніх нетрищах шастає група з 10-12 бойовиків, які вистежують білошкірих мандрівників, аби захопити їх з метою отримання викупу. Отож, після того, як ми залишимо вас, сеньори, на вольовничій галявинці посеред лісу по радіо буде розіслане спеціальне повідомлення-приманка про те, що два американці загубилися в джунглях а рятувальні служби розпочнуть пошукову операцію. Звісно, ці нікчеми терористи знайдуть вас першими, але ви не переживайте, ми тут таки вискакуємо з хащ і хапаємо бандюків. Ха, ось так. Вояка стиснув перед моїм носом кулак, показуючи, як вони хапатимуть цих Нікчем терористів, і це буде тільки початком грандіозної каральної операції. Коротун значуще підняв пальця догори і стишив голос до шепоту. Ми допитаємо полонених, дізнаємося, де у них центральне лігво, а тоді накриємо їх одним безжальним масованим ударом, винищимо всіх до єдиного.